9 minuts i arribem a les 5 de la tarda. El poeta Josep Pedrals és el Ben sonat.. Bona tarda. Molt bona tarda. Com estàs? Perfecte. Has escoltat alguna cosa durant aquesta setmana que t'hagi sonat malament? Doncs sí. Hi ha un, un veí del meu barri, que és un personatge que sempre s'enreda i que, a més a més, s'ofega un got d'aigua, que l'altre dia em va explicar eh, una història que li va passar fent un tràmit que, que no aconsegueix resoldre i que el va portar a visitar l'OAC sense cap resultat. L'OAC, per cert, és, és l'Oficina d'Atenció al ah, Ciutadà, que en aquest cas és la, la, la de Sant Martí, que és el districte de Sant Martí on visc jo, eh, està a Cala Vila, que és l'Ajuntament del Clot, mm -hmm. un edifici preciós d'en de, Pere Falqués, eh, conegut arquitecte per, per, que és el que va fer el, el disseny dels, dels bancs penals del Passeig de Gràcia. Semblen per manyer, eh? Sí, sí, mica. Molt bé. Us ho deixo juntar un dia. Sí, un dia, un dia... Un dia sí, jo el vull conèixer. Oi sí? A més, quedeu sí. bé junts. Sí? Sí, trobo que sí, sí, eh? Parella. Sí, a mi un rotllo perigut. Eh? Eh? Eh? el nen m'ha fortit poeta sí, eh? <laughs> bé, bueno, total, que aquest bon home es va fer un embolic Nana anat fer la liquidació de l'impost de vehicles de tracció mecànica, o sigui l'impost de, de circulació i l'home es boca no té un dur últimament, i van a comentar a l'Ajuntament que si li podien passar la factura ja pagaria el més que ve, perquè com Clar. que està amb, amb, la, amb la cuesta d'enero la garrotada de gener doncs això. I com és lògic, evidentment, clar no li van donar cap paperet ni cap comprovant ni, ni històries, i l'home em va dir Pedrals, el districte no em deixa circular fins a finals de mes. I a ja tu això ja no et dius... No, no. I jo vaig pensar, aquest l'està cagant per diversos motius, perquè fixem-nos, la frase diu «districte, que és cadascuna de les demarcacions en què és dividida una contrata d'una població, un estat tal tal». O sigui, en aquest cas, a Barcelona, són unes parts de la ciutat. No em deixa, deixa circular, o sigui, deixar precedint un infinitiu és permetre o no impedir de. Per tant, en aquest cas, com que és negatiu, seria precisament impedir de circular, que és anar i venir en tots els sentits, fins a finals de mes. A finals de... És una, una locució prepositiva que indica al final d'un període i un mes, però no és un mes. Um, per tant, la frase que l'home estava dient és l'administració no em permet de moure'm en cotxe fins que ho pugui pagar. Sí, sí, una mica això. Sí, entens... En realitat el que passa és que no és el districte el que té potestat per deixar-li o no deixar-li circular. Senzillament allà es fan els papers, no? Per tant, jo crec que l'home el que volia dir hauria pogut dir dient tinc prohibit de moure el vehicle fins que m'ho permeti el districte mm -hmm. o fins que el mes no hagi passat el sistema. Em té aturat, que això li passa a molta gent. Es veu que fins que no paguin no trauré el cotxe del pàrquing o... Com que no duia monedes, m'he encallat amb en Freixades, que enfreixades és el regidor del districte de Sabret. <ríe> ah! Freixades, en Berra, eh? Hòstia, és un error. Sí. <ríe> és un Freixades amb error. <ríe> També podria haver dit, si no satisfaig l'impost del pneumàtic, com deien Pau Riba, seré l'home estàtic. Uh -huh. O, qui no du el rebut adjunt ho pot pagar amb 4 punts, que és el que et treuen si, si, si no pagues l'impost de circulació. O l'impost... quatre punts. No, sí, no, no. Si ho van corregir fa poc, a més a més. L'impost, al final, resulta més barat que no una multa. Bé, un fi, tot això són les opcions, però i si l'home en realitat estés dient una altra cosa, estés dient el districte estricte, dir que és parlar, tractar d'una cosa estricta estricta que vol dir rigorosament conforma a una regla, una llei, etc. per tant, el dir estricte seria parlar amb propietat, no em deixa... Deixa, eh, deixar és fer que resti alguna persona en un estat determinat. No em deixa circular. Circular, a part de ser un verb, és un adjectiu que vol dir que té forma de cercle. I, per tant, si té forma de cercles, que és rodó. Per tant, seria el parlar amb propietat no em porta un estat de perfecció fins que no s'ha acabat el mes. Que l'home vol dir que té dificultats comunicatives. No? Llavors el que ens podria haver és no parlaré amb propietat fins que el mes no hagi acabat. O... Ja em sentireu quan clausuri el corset de parlar en públic o s'acabarà tanta història quan domini l'oratòria o seré un home més feliç quan posi els punts a l'agís. Aquesta seria alguna de les interpretacions que ens porta al ben sonat... Passen 7 minuts de les 5 de la tarda, encetem així la segona hora de la tribu de Catalunya Ràdio i ens havíem quedat allò... Coi, dos interruptos una miqueta, m'empedrar-los avui, eh? Perquè sí. m'havíem matat la frase maleïda, sí, sí. gairebé, um, en la versió 2, i en tens moltes més de versions. Recorda'ns la, la frase sí, a la, l'anècdota. l'anècdota anava d'un veí meu que havia anat al districte a no pagar un impost, però volia el rebut, i la frase que em va dir és el districte no em deixa circular fins a finals de mes. I llavors estàvem analitzant la frase per veure exactament què estava dient aquest bon home. Havíem arribat a la conclusió que en realitat era el dir estricte, o sigui, parlar amb propietat, eh, no em deixa, o sigui, no fa que, que em quedi en un estat determinat, i, per tant, circular passa de ser un verb a ser un adjectiu, o sigui, no em deixa rodó fins a finals de mes. I ara el, el, analitzo encara més la frase i dic i si en realitat a finals de mes fos afinar els de més afinar, que és fer més fi, més delicat, i els de més, que és una incorrecció, és una traducció literal de los demás, que és els altres, la resta, per tant, el proïsme individualit individualitzat en oposició al jo. L'home ens estaria dient la manera de parlar rigorosa no assolirà la perfecció fins que no aconsegueixi fer més delicats als altres. Mm -hmm. Potser sí, volia dir això. No? <ríe> que en realitat eh, jo hauria dit fins que us hagi corregit no em sentiré arrodonit, <ríe> o bé el que, el que em donarà carisma és fer parlar bé el provisme, o la meva missió en aquest món és fer anar dret a dreta tothom o encara faré que tot s'ho intinta per poder sentir-me íntegre o quan tothom parli com cal jo assoliré l'ideal, etc, etc. però encara aniré més enllà i si en realitat el que ell estigués dient és el dir, o sigui, donar nom, designar el dir és estricte, altre cop rigorós nom, deixa, nom és el mot, o grup de mots que representa una persona, o sigui, el nom eixa és eh, el demostratiu a queixa, per tant, és, és el que es contraposa a l'aquest, no? Per tant, el nom d'eixa circular, circular, a part de ser una cosa rodona, és una carta o lletra que s'ha adreçada a diferents persones una disposició administrativa. Per tant, eh, seria el fet de proferir el nom d'aquesta disposició administrativa fins a finals de mes <ríe> una i al final fos corregir qualsevol imperfecció. Bé, bueno, o sigui... Seria, cal proferir el nom d'aquesta disposició administrativa amb tot el rigor fins que els altres corregeixin tota imperfecció. Ens estaria dient realment que vol que diguem impost sobre vehicles de tracció mecànica en comptes de dir l'impost de circulació, o sigui, que parlem amb propietat? Si està dient no emboliqueu més la troca i digueu l'impost com toca, no vulgueu provocar cismes i deixeu-vos d'eufemismes? O si parleu amb competència, li donareu més presència... O tenim gran necessitat de concisió i claredat o d'impost de circulació? És un autèntic error. Oh, amics meus, com és possible que no parleu, com Déu humana, de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica? Ell sols ho fa tot, eh? Sí, sí, veiem, sí, no? Sí, és o sigui, culpa del veí. I aquell home no més baguilló, eh? Exacte, i, és el, I el, el home que estava trist perquè no podia sí, conduir... Sí. perquè no havia pagat l'impost de circulació. Sí. En qualsevol cas, gràcies, Pedrals, però tenim poema final. Sí, tenim un poemet que diu... El triomf emotiu de l'ostentació tràgica... que mostra el drama humà, l'essència del dolor i ens du la llagrimeta amb la fusiva llàstima burxant-nos sensiblera i inflant l'afectació, resulta ser immoral de tant tan que incita l'ànima amb la carnassa tova, inflant la compassió i l'aflicció planíbola, complicitat empàtica, catàstrofes sense límits, penes sense dimensió. L'opció rocambolesca de lavar les desgràcies per exaltar un coratge d'herois de fulla to, i anar engruixint el mèrit amb més males trugances, consumant la virtut amb gravetat enfàtica, amb dignitat soferta i orgull davall de, de llàgrimes, és solemnament cursi i té un fons que rinclor. Sí, senyor. Sí, senyor Pedral. Moltíssimes gràcies. gràcies Ens retrobem la setmana que ve. Molt bé. Que vagi bé.